«Нінель так і не дочекалася ані гробощів, вилязки по обличчю, ані рішучого «умри невірна», ані бійки зі зрадливим другом, ба навіть закономірного у цій ситуації між цивілізованими людьми. «З вами поговорить мій адвокат. Зустрінемося у суді». Журба не вимовив ані слова. Він обернувся різко, мов наплацув армії і поркував. І покрокував геть. Нінель залишалася на цьому бойовищі згарищі сама покинута у стані непоразки, неперемоги, мов Наполеон під Москвою. Опустила вишневу завісу, завіса впала немов у театрі, і Нінель відчула себе актрисою, яку освистала публіка. Ні, навіть не освистала, актрисою, яку не помітили на сцені. Вона зіграла усе так добре, так правильно. Вона все так правильно передбачила. Їй так добре все вдалося, а її не помітили. «Вам замовити таксі, пані?» – поцікавився метродотель. «Ні-ні, я поїду», – отямилася невдатна актриса і вибігла на автостоянку. Вона так і знала, попри біль, попри розротування, попри все Маркіян не зміг залишити її одну отут, далеко від дому, де немає автобусів. Він не може залишити людину в ситуації без виходу, хоч би вона ту ситуацію сама собі створила. Він прочинив дверця та Сітруєна. Мовчки, без жодного слова. Нінель влаштувалася на сидінні вже не так зручно і звично, як раніше. Примостилася на краєчку, ніби збоку, тимчасово, ніяково. Намагалася розпочати розмову. Вибач, маркіяни, це вийшло випадково. Маркіян глянув своїм пронизливо синім оком, навіть не повернувши голови. Глянув так пронизливо і зневажливо, що Нінель замовкла. Та соломинка для відступу. Навіть дуже тоненька, по якій неможливо пройти, все ж залишалася, і жінка спробувала на неї ступити. «Маркіянчику, вибач, я знаю, ти вважаєш мене винною, але це не так. Зрозумій, нарешті, ти добрий, ти великодушний, ти справжній чоловік, джентльмен, але не можна без кінця терпіти. Це, це свинство, ти її годуєш, одягаєш, а вона? Хіба так можна? Про це всі знають, усе місто». «Я мусила довести тобі!» «Вибач, мабуть, не треба було!» «Але я не знала! Це вийшло випадково!» «Я абсолютно випадково!» Марк'ян завів нарешті двигун і увімкнув музику, голосно, на всю потужність. Нінель вийшла з машини і глянула у слід Цитруену, що розвертався на подвір'ї. Глянула останнє. Знала, що останнє. Власне, скромна, бідна вчителька Нінель Йосипівна знала, що останнє. Зате Нінель Турчинська. Лише усміхнулася, провівши у темріві поглядом червоні абаритні вогні старенького Сітруєна. «Востанні?» «Це вам, панове, здається, що востанні?» Маркіян від'їхав, зупинився на сусідній вулиці. Мусив передихнути. Серце не могло випростатися з лища тупого важкого болю. Руки на кермі дрібно тремтіли. Тремтіло і ще щось всередині. тремтіло тонко, наче мало б от-от урватися». Тремтіло, наче нитка, наче струна, наче тонкий ланцюжок, що перев'язував його до чогось цінного у цьому світі, до дуже-дуже цінного, ціннішого за гроші, за посади, за все, що можна за ті гроші купити. Брехня, що гроші вирішують усе. От він же не купив, усе життя купував, платив, платив, платив і не купив. Він так прагнув їх цих найдефіцитніших продуктів, любові і вірності, готовий був платити за них без ліку. Відпочинком, анталії, засмагою посеред зими, сукнями, на тонких поворозочках, туфлями, на тонкій шпильці, товстими золотими ланцюжками, товстими пачками купюр. Платив, платив, немов розплачувався усе життя, але так і не купив. Йому не продали, не продали основного, без чого не можна жити – любові і вірності. Може, це тільки він, Маркіян Журба, такий оригінал, такий особливий чоловік на цьому світі, Хоче, старий дурень, жити в любові та вірності. Подай йому тієї любові і вірності край. І додумався ж у кого вимагати у власної дружини, з якої прожив стільки років, що аж забув лічити. Ще до срібного весілля лічив, а потім перестав. Наче отримав страховий поліс на подальше щасливе життя. От вона та Щербинка, от він о той Ганш. Один раз простив, розраховуйся тепер. Плати, плати, плати. Серце тиснуло, аж почав шукати у кишенях ліки. Та усюди знаходив тільки гроші. Гроші, гроші. Оті паперові копійки. Напхом напхано. Але хіба вони допоможуть, коли болить серце? Втім, нічого розклеюватися. Молодий, здоровий, багатий. Молодий, бо ще не стукнуло 50. Здоровий, бо цей тупий біль не до рахунку. Зараз минеться. А багатий, без жодного сумніву. Зараз хвильку. От тільки нехай трохи попустить, щоб руки могли обхопити кермо. Маркіян виїхав на центральну вулицю. Звернув у провулок до аптеки, відчиненої цілодобово. Попрохав ліки від серця. Отримав конволюту. Поклав таблетку під язик, як порадив аптекар.